Особняк на чотири поверхи, хоч полк розміщує. Але от невдача тріснула цегляна стіна. Новий українець, упевнений у своїй крутості, наїхав на будівельників. А ті своєї провини не визнавали. Суперечку повинен був вирішити суддя. Людина заслужена. Злодій у законі. Суд відбувся за місцем розташування збиткового особняка. Експерт оцінив характер руйнації і поставив тільки два запитання – і одержав від будівельників дві документально підтверджених відповіді. Виходило, що той крутелик просто пожмотився, тому відмовився від вимог, запропонованої йому будівельниками технології, і ті не стали бурити шпари й оснащувати стіну арматурою. Судовий процес проходив в атмосфері цілковитої гласності і на очах у всіх зацікавлених осіб. Компаньйон виклав свої доводи. Злодій у закон їх уважно вислухав, цілком з ними погодився і наказав крутелику дати будівельникам спокій. Забрало все це рівно 20 хвилин, і вирок був справедливий, базувався на конкретних підставах з залученням незалежної експертизи і набирав сили негайно. Посмієш ослухатись, спускайся на дно. Тепер уявімо, що така справа розглядалася б у суді. Мало того, що на це пішли б руки. Крутелик неодмінно наїхав би на суддю. От і вся справедливість. А тут спроби хоч слово наперекір суддів законі сказати. І ви вважаєте, що це добре? Сумно поцікавився Олексій Кирилко. Розумієш, у нашому світі інші цінності. І ніяка краса цей світ не врятує. Бо красу купити можна, підтримав приятеля хазяїн-автомайстерні Федір. На жаль, похитав головою Василь, наш світ плаский. Як тільки з площини висунешся, підкоротять. Недарма ж авторитети досі тримають масть, додержуються одного рівня. Але є й такі, котрі зі шкури пнуться, щоб себе показати, оголосити поважній публіці. Я з іншого тіста, на якийсь час показушник стає популярним. Телевізійників купують, щоб гонор свій увіпхнути в екран. Хочеться йому обірвати поповину, яка прив'язує його до криміналітету. У політику пнуться, в депутати, таба, попав дітьку в зуби і показують нам у новинах чергове бездиханне та з дірками в кількох місцях тіло. Знаймовляв своє місце. «А ті, хто знає своє місце, хіба не черяки на наших сідницях?» – запально вигукнув Олексій. «Ти хочеш запитати, чи потрібна братва мені?» «Підприємцю можна сказати середньостатистичному, невеликому, але й не надто дрібному». Якщо чесно, то так, потрібно. Хоча б тому, що не в міліцію ж мені по захист своїх прав бігти. Не в суд, не до чиновників. Побіжу, так вони мене першими з'їруть. Їм наплювати, що я можу виявитись куркою, яка несе золоті яйця. Їм мене розгорити – задоволення. Братва розгоряти не стане. Я братві вигідний. Правду кажу Федоре. Наразі не дуже. Тобто... А в розумінні, що ти почав відставати від життя, справжні пахани все-таки перебираються в парламент і в адміністрацію президента. Не перебільшуй, це видимість, там одні маріонетки. А ось ті, хто їх смикає за ниточки. До речі, Федю, а чи не стоїть у твоєму сейфі пляшечка винця? У хазяїна автомайстерні у сейфі знайшовся коньяк. І баночка оливок. Тож дружня бесіда одразу пожвавішала. А от у мене бізнес інакше розвивався. Після першої чарки врешті розговорився не дуже балакучий Федір. Бізнесом я займаюся вже давно, років 12. Спочатку крамничку відкрив із усілякою всячиною, Ну, шмотки, колготки, шампуні різні, дитячі іграшки, батарейки. Загалом усього потроху. Але справа виявилася збитковою, програною. Чому наострився у сольце? Тому що все, як у всіх, конкурентів багато, а виторг копійчаний. Я перейшов на торгівлю моторними оліями, і автомобільними запчастинами. А як заощадив трохи, свою майстерню започаткував. Згодом купив верстати, інструменти всякі, майстрів знайшов. З обороту, після усіх виплат, маю 25 копійок з кожної заробленої гривні. Нічого, на життя вистачає. «А харчовими продуктами ви не займались?» – втрутився в розмову Олексій. «Ні, продуктами я не займався і не збирався навіть. Це труба. Одних ліцензій і дозволів зібрати треба силу селену, за кожен папірець заплатити». Але найгірше – СЕС – підстанція, кого хочеш до стінки поставить, а передусім того, хто продуктами в роздріб торгує. Це дуже багатим треба бути, аби занадто сміливим, тобто дурним. А я дурним себе не вважаю, тому з найпростішого почав. А ракетири? Мене інші ракетири мучили, чиновники. А бандота вулична, виходить, не діставала? З цим легше їм заїдатися собі дорожче, брехати не буду. До крайнощі теж, звичайно, доходило, траплявся такий і пальці віяло, вмовляв, крутіше за мене тільки яйця варені, пішли ви всі. Тоді такого вискочку вчили, бо в кожного в цім світі своє місце. До мене, коли перший магазин тримав, теж приходили нічого прості хлопці без претензій, я їм сіл з випивкою закускою, вони посидять, відтягнуться і задоволені. Жодних скандалів, лайки чи іншого криміналу. Часто не діймали, не один я в них такий годувальник. Зрозуміло, ніякі вони не дах, а випити поїсти завжди готові. Але ці хоч без нагабності, та й взагалі, як то кажуть, аматори, такий у них, розумієш, свій маленький бізнес. Інша справа – професіонали. Які такі професіонали, – стрепинувся Олексій. Скільки разів чув? Зарплати в держслужбовці маленькі, через те й корупція. Я в їхній зарплатній відомості не заглядав і не знаю, яка платня, приміром, у фахівця з надання послуг населенню. Є в муніципалітетах така посада. Саме йому люди скарги несуть. Отройну ковбасу їм продали взуття, що розклеїли що ще щось. А він ці скарги перевіряє. А ще по магазинах із власної ініціативи ходить. З превентивними, так би мовити, перевірками.